Kapitola 69 Takové šílenství. Několikrát jsem se vypravil do dolního severenu, abych nakoupil materiál na Alveronův gram surové zlato, nikl a železo. Uhlí a kyseliny kleptání. Peníze na nákupy jsem získal prodejem různých kusů vybavení Kaudikovy dílny. Mohl jsem si říct o peníze Majerovi, ale chtěl jsem, aby mě považoval za nezávislého a vynalézavého, spíš za neustálou finanční zátěž. Čistě náhodou jsem při tom prodávání a nakupování navštívil mnoho míst, kde jsme pobývali s Denou. Tak jsem si zvykl, že ji necházím, že jsem ji viděl všude, i když tam nebyla. Každého dne jsem s na v srdci zahlédl, jak zahýbá za roh, jak vstupuje do ševcovské dílny, jak zvedá ruku a mává mi přes náměstí. Ale nikdy to nebyla ona a já se každý večer vracel do Mayerova sídla ještě sklíčnější než předešlého dne. Aby bylo všechno ještě horší, Bredon odjel ze Severanu na návštěvu nějakých příbuzných. Ani jsem si neuvědomoval, jak moc mi na jeho návštěvách záleželo, dokud nebyl pryč. Jak už jsem řekl, vyrobit gram není zase až tak těžké, když máte patřičné vybavení, schéma a alar jako čepel z ramstonské ocely. Nástroje na zpracování kovů v Kaudikově věži byly obstojné a funkční, i když zdaleka ne tak kvalitní jako v řemeslech. Schéma také nebylo obtížné, na takové věci mám výbornou paměť. Pracoval jsem na Márově gramu a přitom jsem vyráběl ještě další, náhradu za ten, který jsem ztratil. Na neštěstí jsem při poměrně hrubých nástrojích, jež jsem měl k dispozici, nestačil práci na svém dokončit. v gram jsem měl hotový za tři dny po našem rozhovoru, šest dní od na náhlého zmizení. Následujícího dne jsem zanechal svého zbytečného pátrání, usadil jsem se v kavárně pod širým nebem, popíl kávu a pokoušel se najít inspiraci pro píseň, kterou jsem Majerovi dlužil. Strával jsem tam 10 hodin a jediným mým tvůrčím činem byla magická transformace téměř galonu kávy v dokonalou aromatickou moč. Té noci jsem vypil nerozumné množství z a usnul u psacího stolu. Meluání na píseň zůstala nedokončená. Myers z toho neměl velkou radost. Denna se objevila sedmého dne, když jsem se potloukal po našich místech v Severenu. Přes mé hledání mě zahlédla první a se smíchem se ke mně rozeběla. Zrušeně mi vykládala o písni, kterou zaslechla den předtím. tím. Strávili jsme den spolu tak přirozeně, jako by bývala nikdy neodešla. Nevyptával jsem se na její nevysvětlené zmizení. Znal jsem denů už přes rok a rozuměl jsem některým tajným zákrutům v jejím srdci. Věděl jsem, jak si cení svého soukromí. A věděl jsem, že má svá tajemství. Toho večera jsme seděli v malé zahradě těsně nad srázem na dřevěné lavici, odkud jsme měli výhled na město pod sebou. Neuspořádaně dostříknutá světla lamp veřejného osvětlení, plynových i několika sympatických svítidel, vydávajících jasnou pronikavou záři. Je mi to líto, víš, řekla měkce. Předtím, jsme v tichosti pozorovali město skoro čtvrt hodiny. Pokud navazovala na předchozí hovor, nespomínal jsem si, oč šlo. Prosím? Když nic neříkala, otočil jsem hlavu a podíval se na ní. Měsíc nasvítil, noc byla temná. Její tvář jen matně osvětlovaly lampy z dola. Někdy odcházím, promluvila konečně. Rychle a potichu, uprostřed noci. Nedívala se na mě, tmavé oči upírala na město dole. To prostě dělám. Pokračovala tiše. Odcházím. Mezi slova, bez rozloučení. Bez vysvětlení. Někdy je to jediné, co můžu udělat. Otočila se a pohlédla mi do očí ve tváře vážný výraz. Snad to už víš, aniž bych ti to musela říkat, Lesla. Doufám, že ti nemusím vykládat. Znovu se zadívala na světla pod námi. Ale stejně je mi to líto. Zůstali jsme tam sedět a vychutnávali jsme si příjemné mlčení. Chtělo se mi něco říct. Chtěl jsem říct, že to nevadí, ale to bych hal. Chtěl jsem jí říct, že nejvíc pro mě znamená, že se vrátila, ale bal jsem se, že tohle by zase bylo až moc pravdivé. Tak než bych riskoval nevhodnou poznámku, raději jsem mlčel. Viděli jsem, co se stalo mužům, kteří k ní příliš přilnuli. Tom spočíval rozdíl mezi mnou a těmi ostatními. Nevěšel jsem se na ní, nepokoušel jsem se jí vlastnit. Neobjímal jsem jí paži, nešeptal jsem jí do ucha, ani jsem jí nečekáně nelíběl na tvář. Místě, že mě to napadlo. Stále jsem si pamatoval její teplo, když mě objela u toho konického výtahu. Měly chvíle, kdybych obětoval pravou ruku jen, abych ji mohl zase tak držet. Pak jsem však pomyslel na tváře těch mužů, když pochopili, že je dena opouští. Pomyslel jsem na všechny, kteří se jí pokusili spoutat a neuspěli. A odolal jsem touze ukázatý písně a básně, které jsem napsal, protože jsem věděl, že bych tím mohl všechno pokazit. A pokud to znamenalo, že není úplně má, co na tom? Budu tím, ke komu se může vždycky vrátit a nemít obavy z otázek či obvinování tak jsem se nesnažil zvítězit a spokojil jsem se s krásnou hrou. Ale pořád tu byla jedna moje část, která doufala v něco víc. na moje část, která stále zůstávala pošetilá. Dny ubíhaly a my s Denou poznávali ulice Severenu. šli jsme v kavárnách, navštěvovali hry, vydávali se na projížďky. Vylezli jsme pěšky na sraz, jen abychom mohli říct, že jsme to zkusili. Navštívili jsme trhy v přístavu, kočovní zvěřinec a několik výstav kuriozit. Někdy jsme nedělali vůbec nic, jen jsme seděli a povídali si a tehdy se naše rozhovory ponejvíce točily kolem hudby. Bezpočet hodiny jsme probírali řemeslnou stránku, jak se skládají písně, jak refrén a sloky hrají proti sobě, všechno možné o melodích, metrech a ritmech. Některé z těch věcí jsem se naučil už v raném věku a často jsem se nad nimi zamýšlel. Přestože pro denu to bylo nové, svým způsobem to pro ně představovalo výhodu. Já se učil hudbě už v době, když jsem ještě neuměl mluvit. Znal jsem desetitisíce pravidel melodie a verše důvěrněji než vlastní ruce. Dena nikoli. Na jedné straně jí to překáželo, na druhé straně však díky tomu byla její hudba zvláštní a jedinečná. Hm, špatně to vysvětluju. Představte si hudbu jako obrovitou spleť města jako Tarbeán. Během let, která jsem tam strávil, jsem poznal jeho ulice. nejen ty hlavní, nejen jeho uličky. Znal jsem zkratky a střechy a stoky. Díky tomu jsem se mohl městem pohybovat jako králík v ostružinovém houští, rychle, bytě a mazaň. Tenně se ovšem žádného výcviku nedostalo. Žádné zkratky neznala. Říkali byste, že nebude městem bloudit, ztracená a bezradná, polapená v bludišti z kamene a malty. Ona ovšem místo toho procházela s dmy. Neuměla to jinak. Nikdo jí nevysvětlil, že to nejde. Díky tomu se pohybovala ve městě jako nějaká bytost z Vílí Chodila po cestách, které nikdo jiný neviděl, a díky tomu byla její hudba divoká, zvláštní a svobodná. Nakonec si situace vyžádala 23 a dopisů, šest písní a, i když to přiznávám s hambou, jednu báseň. Pochopitelně šlo o víc než jen o tohle. Samotné dopisy k získání srdce ženy nestačí, ale Veron se při svém dvoření sám nemálo snažil. A poté, co se odhalil jako meluanin tajný ctitel, převzal lvý podíl práce, pozvolná meluan vábil k sobě jemnými projevy obdivu a oddanosti. Ale mé dopisy získaly její pozornost. Mé písně ji ale Veranovi přiblížili, aby mohl uplatnit kouzlo své řeči. Stejně mohou si připsat jen drobné zásluhy za dopisy a písně. A co se týče té básně, k takovému bláznoství mě mohla přimět jen jediná věc na světě.